zweiter Abschnitt. Tags darauf saßen in einem geräumigen, hellen Zimmer des Obergeschosses die beiden Schwestern zusammen am Tisch. Natascha nähte und Anna las ihr mit bewegter Stimme ihre Erzählung vor. Das große italienische Fenster war weit geöffnet, die Luft von Geräuschen und Unruhe erfüllt. Im See quakten die Frösche, im Garten sangen die Nachtigallen und vom Dorf klang der Gesang von Männerstimmen herüber. Annas Stimme zitterte leicht beim Lesen. In einem kleinen, ärmlich eingerichteten Zimmer saß eine junge Frau und nähte fleißig etwas Großes und Weißes. Hin und wieder blickte sie zum Fenster und lauschte seufzend auf die Schritte, die der Vogel in seinem Käfig über ihr mit seinem Gesang beinahe übertönte. Die junge Frau hatte vor kurzem geheiratet und erwartete ihren Mann vom Unterricht zurück. Sie waren beide arm, arbeiteten beide. Doch, ach, und das sind deine Ideale, Anna? Oh, dass du dich mal nicht täuschst. Man kann doch nicht Blümchen und Vögelchen zu seinem alleinigen Lebensinhalt machen, zumal, wenn man arm ist. Es gibt auch die Prosa des Lebens. Krankheiten, Küche, Unzulänglichkeiten, Streit. Das aber übergehst du im Leben wie in deiner Erzählung. Aber all das sollte es nicht geben. Das heißt, damit darf man sich nicht abfinden. »Allein ein geistiges Leben sollte man führen. Alles andere ist Nebensache.« »Ich fühle mich imstande, eine solche geistige Höhe zu erreichen, dass ich niemals Hunger verspüren werde.« »Ein Stück Brot genügt doch zum Leben, nicht wahr? Nun, das wird man mir reichen.« »Weißt du, Natascha, manchmal, wenn ich renne, ist mir ein bisschen nur noch, nur noch kräftig vom Erdboden abstoßen und ich fliege los.« Genauso verhält es sich mit der Seele. Ja, mit ihr erst recht. Sie muss stets bereit sein, davon zu fliegen. Dorthin, in die Unendlichkeit. Ich weiß das und fühle es. Oh, dass das niemand begreifen will. Wie kann man denn auf der Erde ein unirdisches Leben führen, wollte Natascha wissen. Gestern noch hast du davon gesprochen, dass man unbedingt heiraten müsse. Nun, in der Ehe mit Kindern und den Sorgen wirst du mit einem dir gereichten Stück Brot nicht überleben und nirgendwo hinfliegen. Anna wurde nachdenklich. Tja, wenn man die Ehe so wie ihr alle betrachtet, dann ist es besser überhaupt nicht zu heiraten. Vor allem braucht man Liebe und sie muss über allem Irdischen stehen, vollkommen sein. Ich kann das nicht erklären. Ich fühle es nur. Ach, genug jetzt, Anna. Komm, wir gehen hinunter. Dmitri Ivanowitsch ist auch schon da. Anna, liebst du ihn? Ich weiß es nicht. Ich unterhalte mich gern mit ihm. Aber wenn ich ihm abends die Hand gebe und er sie drückt, so auf ganz besondere Weise, und seine Hand schweißig ist, dann wird er mir auf einmal dermaßen zuwider. Doch er kennt sich aus in allem, worauf es ankommt, glaube ich. Er ist gebildet und klug. Er hat seine eigenen Ideale. Die Schwestern gingen nach unten. Auf der Terrasse war niemand außer Dmitri Ivanovich und Mischas Lehrer. Sie sprachen über die Verhältnisse an der Universität und tranken Tee. Anna fragte Dmitri Ivanowitsch, ob er ihr etwas Hübsches zu lesen mitgebracht habe. Was verstehen Sie unter hübsch, wollte er wissen und brachte aus seiner Jackentasche Gedichte Tjutschews zum Vorschein. Das habe ich zufällig bei mir, sagte er. Anna schlug das Bändchen auf und blätterte darin. Oh, ich kenne dieses Buch und wie ich diese Gedichte liebe. Tränen und oh, Tränen von Menschen vergossen. Lass sie? das kann ich auswendig, Ströme noch nie zum Versiegen gebracht. Ja, das sind die schmerzlichsten Tränen. Viele dieser Tränen werde ich in meinem Leben vergießen müssen. Ich habe den Eindruck, Sie persönlich werden keine vergießen müssen. Sie sind immer so heiter, so fröhlich, nur zu träumerisch veranlagt, Anna Alexandrovna. So kommt man nicht durchs Leben. Aber wie sonst, ihrer Meinung nach? Man muss vor allem gesellschaftliche und irdische Interessen zu seinem Lebensinhalt machen. Anteil nehmen an den Belangen der Menschheit, anstatt sich immerzu mit seiner inneren Schwäche abzuquälen. Und was ist dazu nötig? Auf jeden Fall, dass man aufhört, in den Wolken zu schweben und tätig wird. Versuchen Sie, vernunftvoller zu leben, Anna Alexandrovna. Ohne Vorurteile und vor allem ohne weinerliche religiöse Heuchelei. Versuchen kann man es, sagte Anna traurig. Aber was ist das für ein Ausdruck? Weinerliche religiöse Heuchelei? »Gehören Sie denn keiner Religion an? Kann man überhaupt ohne sie leben?« »Sagen Sie, glauben Sie an Gott?« Dmitri Ivanovich lächelte spöttisch und herablassend. »Was gefällt Ihnen denn so an dem Wort Gott?« »Nicht das Wort brauche ich, sondern die göttliche Idee.« »Und diese Idee werde ich Ihnen nicht opfern, hören Sie?« versetzte Anna plötzlich hitzig. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch mich nicht. Nichts gibt es, gar nichts, kein Leben. Annas Gesicht glühte, ihre Augen funkelten, ihre Stimme bebte. Den Tränen nahe wandte sie sich ab und verstummte. Dmitri Ivanovich war im Begriff wieder ironisch zu lächeln. Doch als er sie ansah, wurde ihm unwohl in seiner Haut und er schlug die Augen nieder. Die Nacht brach an. Der Mond war längst aufgegangen und beschien unweit des Hauses eine kleine Lichtung am See. Die Umrisse des dunklen Grüns der sie einfassenden Bäume zeichneten sich vor dem Hintergrund des hellen Himmels noch dunkler ab. Dieses Licht, aus der Dunkelheit lockte so sehr, dass Anna, als alle bereits schlafen gegangen waren, den Blick auf die Lichtung gerichtet, noch lange auf der Terrasse stand. Das Chaos der Gedanken, die sie in letzter Zeit aufgrund der Lektüre philosophischer Bücher und der Gespräche mit Dmitri Ivanowitsch beschäftigten, schien sich langsam aufzulösen. Ein Rascheln im Garten ließ sie zusammenzucken. Aus dem Dunkel schritt Dmitri Ivanowitsch auf sie zu. Er kam vom Nebengebäude her, in dem Mischas Lehrer wohnte, um sich durch den Garten auf dem Heimweg zu machen. Doch als er Anna bemerkte, stieg er zur Terrasse auf und trat zu ihr. Ärgerlich darüber, dass er sie in ihrer Stimmung störte, hielt sie, statt ihn anzusehen, ihren Blick schweigend auf die mondbeschienene Lichtung und in die Ferne jenseits des Sees gerichtet. Wie entflammt sie aussahen, als sie von Gott sprachen, Anna Alexandrovna. Anna schwieg missmutig. Anna Alexandrowna, wie viel Feuer und Energie sie haben. Aus ihnen könnte eine tätige, großartige Frau werden, wenn sie einem aufgeklärten Menschen ihr Vertrauen schenkten, sich seinem Einfluss anvertrauen würden, wenn sie ihn lieb gewinnen. Dmitri Ivanovich stahl sich leise an Anna heran, fasste nach ihrer Hand, und drückte unvermutet einen Kuss darauf. Was in diesem Augenblick mit Anna geschah, hatte er in keiner Weise erwartet. Dieses grazile, zarte Mädchen verwandelte sich in eine Furie. Ihre schwarzen Augen schleuderten zornig Blitze gegen Mitri Iwanowitsch, das er zur Salzsäule erstarrte. Sie entriss ihm ihre Hand, drehte sie angeekelt herum, um sie an ihrem Kleid abzuwischen und schrie, »Wie können Sie es wagen? Pfui, was für eine Niedertracht! Ich, ich, ich, ich hasse Sie!« Scham, Verzweiflung, Wut wegen der Störung ihrer andächtigen Stimmung, alles stieg in ihr auf. Sie stürzte davon, geradewegs ins Schlafzimmer ihrer Mutter und warf sich laut schluchzend auf deren Liegestatt. Olga Pawlowna, die bereits im Hinüberdämmern war, bekam einen furchtbaren Schreck. Was ist passiert? Was hast du? Mama, wie konnte er es wagen? Dmitri Ivanowitsch hat mir soeben auf der Terrasse die Hand geküsst. Was für eine Niedertracht! Anna griff das Ode-Cologne-Fläschchen von der Frisiertoilette, um immer noch schluchzend Dmitri Iwanowitschs Kuss abzuwischen. »Aber wo hast du ihn denn gesehen?« »Er, nein, ich war auf der Terrasse und betrachtete den Mond. Da kreuzte er auf. Ich fand das ärgerlich. Er sagte etwas, aber ich wollte allein sein. Und plötzlich packte er unversehens meine Hand und drückte einen Kuss darauf.« Anna zuckte zusammen und wischte ihre feingliedrige Hand abermals an ihrem Kleid ab. »Hm, das geschieht dir ganz recht. Was ist das für eine Art, als junges Mädchen allein auf der Terrasse zu bleiben, wenn das ganze Haus schläft,« sagte Olga Pawlowna unwillig. »Aber beruhige dich doch,« fuhr sie sanfter fort. »Ich werde Dmitri Ivanovich schreiben und ihn bitten, seine Besuche einzustellen.« »Bitte, Mama!« Schon gut. Geh schlafen. Mir haben eure Gespräche ohnehin missfallen. Geh schon. Deine Schwester hat sich längst hingelegt. Anna konnte sich nicht so bald beruhigen. Oben in ihrem Zimmer angekommen, saß sie noch lange still am Tisch, um ihr erregtes Herz zu besänftigen. Bevor sie endlich ihr Tagebuch zur Hand nahm, Um zu notieren, ja, diese Liebe war ein Fehler. Trügerische Einbildung. Was will ich eigentlich? Was macht mich unzufrieden? Was zerreißt mir so das Herz? Verlangt es die Jugend nach Leben? Wo es doch gar kein wahres Leben gibt. Oder Tun mir alle leid, die unglücklich sind. Glücklich sind alle Egoisten. Wodurch wird den Menschen das Glück zuteil? Durch das Schicksal? Was ist denn das Schicksal überhaupt? Ein Naturgesetz? Bewegung des Universums? Göttlicher Wille? Göttlicher Wille? Ja, zweifellos. Es tut gut, zu Gott zu beten. Wenn das Gebet aber nur ein Spiel für die Gramgebeugten ist, ich jedenfalls kann nicht damit brechen. Ich kann nicht akzeptieren, dass alles auf der Welt nichts anderes sein soll als Bewegung der Atome. Dass ich nur deshalb gut oder böse bin, weil das Wetter gut oder schlecht ist. Dass Menschen moralisch sind, weil ihr Blut sich langsamer bewegt und ihnen Leidenschaft fehlt. Dass eine gewisse Verbindung von Teilchen der Materie Umwälzungen in den Menschen und ihren Schicksalen auslöst. Oh, lieber Gott, was für ein Chaos herrscht in meinem Kopf. Wie rätselhaft ist alles auf der Welt. Wie armselig bin ich. Wie unentwickelt, kraftlos, und verwirrt. Lieber Gott, hilf mir, erleuchte mich. Anna warf das Tagebuch in den Tischkasten, kniete nieder und betete lange. Eine Ewigkeit hatte sie das nicht mehr getan. Ein solches Bedürfnis zu beten, überkommt die Menschen entweder bei großem Leid oder bei großem moralischem Wachstum. So verhielt es sich bei Anna. Als sie sich erhob, erschöpft und zerschlagen, fühlte sie, dass sich mit ihr etwas vollzogen hatte und von nun an alles anders sein würde. Sie legte sich ins Bett, löste die rosa Bänder des weißen Muslinvorhangs und ließ ihn herabfallen. Alles war verstummt, kein Laut von draußen zu hören. Traurig blickte der blasse Sommerhimmel drein, auf der einen Seite angeleuchtet von dem soeben hinter dem Horizont versunkenen Mond, auf der anderen von der noch nicht aufgegangenen Sonne. Die Augen auf das Fenster gerichtet, zitterte Anna nervös und sank in einen unruhigen Schlaf.